Майк вимагав, щоб я щоденно повідомляла йому подробиці свого тутешнього життя. Саме для таких, як він, і вигадали електронну пошту. От про що, на його думку, я мала б йому писати? Ні, не так. Поставимо запитання інакше, щоб полегшити собі життя. Про що можна писати таким, як Майк? А вже ж про місцевий клімат. Про те, як цікаво в тому чи тому музеї, Звісно, до музеїв я не ходила, але в готелях завжди є відповідні брошури для вибагливих туристів, ще й англійською мовою, звідки можна все посписувати. Про те, як я з шаленою швидкістю вчу корейську мову. «Шаон манео, Майк!» Тобто ласкаво прошу, Майку. Про корейську техніку, про те, де можна придбати дешеву техніку, Майк поведений на знижках, про курси валют, скільки вонів дають за Майкові зелені. І все це я акуратно виклала у довгому листі. Ще додала, що в парку біля готелю стрибають великі сірі кролі. Він любить читати про тваринок. Потім розділила великого листа на кілька маленьких текстиків, додала чуттєвості. Сумую скучила, люблю, не можу і таке інше. Кожного ранку з інтернет-центру свого готелю я відправляла Майкові приємну звістку про себе. Не писати ж йому про те, як ми мацали один одного на дискотеці, особливо докладалися сором'язливі корейські дівчата, багато з яких працювало офісними білими комірцями. Це було зрозуміло з того, що вони прийшли на нічні танці в ділових костюмах, здебільшого то були чорні штанці, чи вузька середньої довжини, також чорна спідниця та біла блузка. Волося скручене вузликом чи підібране, і гладко зачесане. Після першої ж пляшки пива вони порожевіли й почали мацати нас, іноземців за на спини й руки, потім засоромилися, повсідалися за столики, згодом знову прибігали. «Щось мені підказує, що Майкові це не сподобається. А вже ж не його ж мацають корейські дівчата, трохи кривенькі зуби, яких білюють посмішками в темряві, як дрібні ікла маленьких хижачків. Чи як ми з Даригою, повертаючись із чергової гулянки, впали в трояндові кущі, що були огороджені сіткою, в яку було вмонтовано сигналізацію, і яких ми давали чортів, змиваючись від чужинських каркаючих звуків, що летіли прямо на нас» чи про мою симпатію до Віргіса, перед яким я бавлюся, вихиляюся, вигідно демонструючи свої частини тіла, замість того, щоб уважно слухати шановну вчительку Мей. Чи про те, як учора до мене підійшов водій одного старого пана, за яким цей водій щоразу під'їжджав до розкішного приватного будинку навпроти мого готелю, майже на тому самому місці, де я вперше спіймала таксі з відьмацьким опудолом за кермом. Старого пана, що з раннього ранку вже був одягнутий у чорний блискучий френч, білу сорочку, хрускіт якої було чутно за кілька кроків, і чорну оксамитку, що стягувала його черепашачу шачу шию. Старого пана, який не стримувався та облизував сухі губи язиком у білій осузі. «Мабуть, проблеми зі шлунком? Цей водій запропонував мені таке, що, власне кажучи, мені ніхто ще не пропонував. Безпроблемне життя!» Бути подружкою старого пана. Він хоче з вами товаришувати. І все це пропонується з такою чемною посмішкою, що людину просто соромно посилати нах а було б варто. Безпроблемне життя та один тільки язик у білій осузі – це суцільна проблема. Я не думаю, що така відвертість поліпшить майкові настрій. Він загалом надає перевагу фільтрованій інформації, як і їжі та воді – перевіреним всіма інстанціями, чи не міститься в них пестицидів, чи не написано на етикетці жахливих літер, які означають небезпечні суміші, штучні барвники, розрихлювачі тощо. Він навіть новини дивиться лише по одному каналу, в які протягом дня, якщо і вносяться зміни, то вони такі самі помітні, як біли на білому. Майк знає про мене рівно стільки, скільки йому хочеться знати, не більше і не менше. Я вже давно помітила, що люди переважно не готові сприймати всю інформацію про іншу людину, тому що це дуже обтяжливо, чи може бути обтяжливим, приносить зайвий клопіт, хвилювання, роздуми. А кому потрібні зайві роздуми? Це тільки гроші ніколи не бувають зайвими. Чи не так? Сьогоднішній вечір розпочався тоскно. Давид та Віргіс, з якими ми домовилися вечеряти, нас обманули. Так буває навіть з такими карколомними дівчатами, як ми з Даригою. Пішли по корейських шльондрах, драхотко козли. Не давати чоловікові треба, щоб тримати його поруч довше, але коли хтось поблизу активно почне йому давати, то можна залишитися без кавалерів на вечір. Дарига була розлючена. «То що, залишається м'яшик?» – спитала вона мене. Мені все одно відповіла їй я. «Це випробування для твого терпіння, Люба моя». Дарига це знала. М'яшик був щасливий, коли Дарига йому зателефонувала. Слід сказати, що рівень його щастя значно знизився, коли він второпав, що, окрім місяцеликої Дариги, він отримає ще й моє товариство на додачу, а воно йому потрібне, як дупі карі очі. «Що, він буде з нами від початку і до кінця?» – не стерпила я. «Ні, я йому сказала, щоб він приходив до ресторації Чилі через дві години». Я мовчала. А ми вирушаємо туди, негайно, додала Дарига. Треба уточнити, що ми з Даригою вподобали менеджера одного із залів ресторації Чилі на ім'я подібне до Він. Він був невисокий на зріст, але дуже цікавий кореїць із копицею висвітленого волосся, що спадало на його клубний піджак. І такий засмаглий, гладенько шкірий, з прихованою посмішкою. Одне слово – він був вартий нашої уваги. Він завжди був дуже чемний, ніколи з нами не загравав, бо тут це не заведено, а якщо і заведено, то тільки з дівчатами легкої поведінки, адже ми ж не такі чи не так? Спочатку він визнав у даризі свою, кореянку. З Даригою це траплялося тут-усюди. І щось весело почав їй лопотіти, і, можливо, щось занадто грайливе, бо коли він збагнув, що помилився, то, вклоняючись та вибачаючись, пригостив нас гострим чаєм зі спеціями. Здається, з гвоздикою та перцем. Якби такою гидотою нас пригостив хтось інший, ми неодмінно покликали б директора. А ще він непогано знав англійську. Тож, зрозуміло... Він не міг при такому наборі чеснот залишити нас байдужими».